а поживу тягнуть якраз тими тонесенькими, мов паутина. «На кінчиках у них є, – пояснювала графиня, – такі наперстечки малесенькі, ними вони пробивають землю та ще пускають із себе такі слізки, від котрих зм'якшується земля. То цікаве, – мало не крикнула Марійка, – а мене вчили вичислювати та описувати рослини. Аж мені наскучила ботаніка. Про життя їх і не згадували». «То зле тебе вчили дитину, бо життя – то щось суцільне, одно велике, від котрого залежимо всі. Найдрібніша травичка, мушечка і найбільший, наймогутніший чоловік навіть – граф Адольф». Граф Адольф переступав з ноги на ногу і зизом поглядав на порожню дірку своєї ластівки. Христина замість причепити йому якусь гарну квітку почала викладати як старий професор. Щоб щось від себе додати, сказав – так є, життя – велика річ, а жити – велика штука, особливо в нинішніх тяжких часах Вдоволений цією мудрою гадкою звернувся по хвилині паузи до Христини Але ти, кузино, як бачу, знаменито знаєш ботаніку Ми так у школах не брали, хто це тебе навчив? Я неодно затямила з тих часів, як доктор учив мого покійного брата А, так, правда, доктор був вашим гувернером на слові «гувернер» він поклав окремий натиск і, вимовляючи його, дивно якось скривив правий кутик уст, що на його гадку було признакою погорти. Христина розумілася на тій грі лиця і тому зараз додала «Так, гувернер, а тепер він приятель нашого дому». «Я гадав, домашній лікар». «Ні, перший – приятель, а тоді щойно лікар». «Ми його дуже поважаємо і любимо дядьку», – додала панна Марія. «Аж так? Ну-ну», – покрутив головою, – «поважаємо, то ще не кажу, але любимо». «Невже ж любов щось злого, дядьку?» «Борони Боже, тільки предмет любови, дорога кузина, не можна ж кого будь любити». «Доктор, не хто будь», – замітила графиня і стала пригладжувати складки своєї сукні, що знову неї було признакою невдоволення. «Не обижаю вашого приятеля дому, але все ж таки він не рівня вам». Не можна забувати, що між ним і нами є доволі великий дістанц, з котрого він не може взяти ні своїм розумом, ні грішми, нічим. чим. А характером? – спитала графиня. Що таке характер? Дорога кузина – це поняття, котре зміняється як хорговка на даху, відповідно до людей, часу, відносин і таке друге. В нас ні. В нас ні. «Характерний чоловік остається все тим самим білим круком, котрого ми тим більше цінимо, чим менше їх нині на світі. Я певна, що доктор нічого такого не зробить, що було б не з моїми поглядами, нічого такого, що мене не мило, вразило би, або за що я мусила би палиніти. Тому він у мене як свій, як домашній». «Нині ніхто навіть за себе не може ручити, а не то за других». «За других я не ручу, але за доктора так». «Так тоді, – говорив жалем граф, – мені приходиться завидувати вашому докторові». «Чого?» «Вашої прихильності, довірливості, навіть любові. Тільки без іронії, Адольфе, я вже славити Бога в тих літах, що така зависть ні при чим. А життєвого досвіду маю також аж забагато, щоб знати, як, до кого і в якій мірі звертати мої почування». «Невже ж я вразив мімозу?» Так, вибачаюся, не будемо за що будь гніватися, ми свояки і старі добрі знайомі Це, чого ти торкнувся, Адольфе, не що будь, це цінність, якої ваги ти навіть не догадуєшся Можливо, не тільки можливо, але дійсно Докторові я завдячую дуже багато Приміром, приміром те, що я не втратила віри в людину Ого, не ого, а так воно і є в ньому я бачу справжнього, думаючого і працюючого чоловіка, корисну одиницю в суспільстві, а не Галапаса, який сам не знає, чого він живе на світі, і котрий все ще стоїть на егоцентричнім погляді на світ. Мовляв, я – це сонце, кругом котрого має все танцювати. Доктор власними силами добився імени, становища, значення і врешті маєтку, котрий мені найменше імпонує, а другі. Це дуже гарно, що він такий хоробрий чоловік, але все ж таки, коли б не твій покійний батько, який, так сказати, вигрів собі його біля своїх грудей. Але графиня не дала йому докінчити речення. Це належить до історії, котрої ти, Адольфе, не будеш писати. Вона зійде разом з нами до гробу, як багато дечого, доброго і злого. Поставимо хрестик над цим питанням і ходім до їдальні, бо чую, що дзвонять на обід.